Пісні і вишивання ніби поруч ідуть. Тільки в пісні звуки, а в гаптуванні кольори. І знову заговорила Продовженка. Дуже він любив пісню. Пригадую, одного разу запитав у мого діда. А що, і зараз бувають кобзарі на базарах та ярмарках? Бувають. У нас тут під боком великий великій багатці чудовий кобзар живе, похвалився дідусь. Цікаво послухати, загорівся Довженко. А за кілька днів мій дід Микита разом з дядьком Федором Корсуним привезли з багачки кобзаря Федора Кушнерика. Сівся він на подвір'ї під грушею і пробіг чутливими пальцями по струнах кобзи і заспівав. І я слухала той незвичайний концерт. До самого пізнього вечора грав і співав незрячий кобзар і Довженко слухав його, наче заворожений. «Боже, які таланти є в нашому народі!» – шепотів він. «Та це ж живий Гомер 20-го віку!» Що таке Гомер, я, звісно, тоді не знала, але дитячим серцем звагнула що, мабуть, якийсь великий лірник із заморських країв. Не раз приїжджав до нас Довженко в Єревське. Та найбільше запам'ятався він тоді, коли знімав у нас кінофільм «Земля». Мені вже пішло на 12 літа. Пригадуєте, як у фільмі «Іде дощ» на баштани і на сади. А я ж цей дощ пережила і раділа, що під тузливу потрапила в кіно Довженкове. А ще в тій картині незвичайна сцена, коли все наше село – Хоронило вбитого комсомольця Василя. Це село, діди, баби, чоловіки, хлопці і дівчата. І, звісно, ми, діти. Не знаю, кому як, а я ніколи не бачила нічого подібного ні в житті, ані в кіно. Таку сцену під силу було зняти лише Олександру Петровичу. І головне, всі люди не грали, ні. Вони вірили, що хоронять таки Василя, як вірив у те сам артист Степан Щурат, плачучи гіркими сльозами за сином. Ось таким майстром був наш Довженко. Зустрічалася я з ним у Києві уже після війни. Постарів, голова зовсім побіліла, а невдовзі я довідалась про його смерть. Наші Яреська оплакували його ніби рідного батька. І думала я тоді, щоб мені таке зробити, щоб віддячити Олександрові Петровичу за все, за те, що він був такий, що жив на нашій землі, що любив він село мого дитинства і прославив його на увесь світ. Та хіба мені, звичайній жінці, під силу зробити щось гідне геніального художника? І ось коли довідалась я, що Сосницький музей – Замовляє рушника Довженкові на пам'ять. Я ж зраділа, стала сама не своя. Кинулась до нашої завідувачки Ірини Федорівни Ясько. Так і так, прошу її. Ви ж знаєте, я з Яресяк, з Олександра Петровича знала і любила його, рідного батька. Доручіть мені той рушник вишивати. Спасибі їм, повірили мені. І ось три місяці я птую рушник Довженкові. Це вже закінчує, а жаль розлучатися. Я ніби разом із ним по широкій ниві його життя пройшла. Від десни зачарований до нашого псла, до Дніпра широкого, через срібні роси і вогонь, через пісню і людські страждання. Тож і рушник такий незвичайний. На початку ніжний, ніби з білого вогню вишиваний а далі ось тут заплилися різні кола з хмелю чи з полум'я. Кожен тезбагне по-своєму, у кого яка фантазія. Ну а ці останні кетяги терпкого глоду то вже в чор перейшли в печаль велику, бо пішов од нас назавжди Довженко. Василина Андріївна змовкла. В її синіх очах застигла волога, ніби холод скував сльози. Вона притулила шитво до щоки, вбираючи в себе запах полотна й ниток, а чи прикривала від мене обличчя, щоб не бачив я її хвилинної слабості. Тільки ви не думайте, це не кінець шитву моєму. Ось тут, бачите, чисте полотно, як плесе на річці. То я хочу тут вишити три колосочки. І знаєте чому? Дійшла до мене чутка така, що коли ховали Довженка в Москві, то українські письменники привезли на ті похорони сніп золотої пшениці з України і кетяги червоної калини. І поставили вони той сніп на свіжій могилі Олександра Петровича. І був то перший пам'ятник славному синові української землі. Мабуть, ні в кого не було отакого от пам'ятника». Адже сні пшениці золотого колосу то символ життя не смерті. Бо з зернатого до рідного снопа проростуть нові сходи і зашумує широка нива під сонцем і вітром. Нива життя. Так я ото три колосочки з того снопа взяла собі і ось тут вишию світлими червоними нитками, такими як оце на початку рушника гаптувала. Хай це будуть колоски довженкового безсмертя. Вона вже втягла у вушку голки світло-червону нитку, вправно запрацювала пальцями і на полотні почав оживати перший колосок, литий зерном, ніби кований з червоного золота. Біле полотно прийняло ті кольори і колосок заграв серед темних барв Прибитого приморозькому голоди і калини, Прижухлого хмелю. І рушник зблиснув барвами літа і сонця, Заграв, зашумів колосом. І була в тому вища мудрість Простої жінки-вишивальниці, Названої дочки Довженка, Яка творила йому хвалу, Життєстведжуючу пісню «Життя». Вітер шумів у кронах яблунь. Звідка гупали яблука І пісня вишивальниць долітала до нас Від білого будиночка І, здавалося, посідала на білому полотні Дивним мережевим кольорів і звуків Нарушникові Олександра Петровича Довженка Три грудочки цукру У неділю в лікарні День відвідин до хворих приходять рідні й знайомі. Хто гостинців принесе, хто почечок квітів, хто добре слово і ласку, які так потрібні хворі людині. Під вікнами лікарні сизо-голубим димом кучеряється бузок. Доцвітає весна, минає травень.